Раулі Хорхе відійшли до сусіднього комп'ютера. Кілька набраних комбінацій, кілька слів стиха промовлених одне до одного. Невдовзі обоє повернулися. «Патрона, це може зайняти від двох годин до кількох днів, але після цього він справді буде наш». Дельбоска Рвучко підвівся, і обійшов залу його невисока але кремезна постать нахилилась уперед у так кроком що робило дона маріо схожим на лелеку зрештою він зупинився навпроти руля ви можете працювати поодинці аби не втрачати темпу «Гадаю, так тоді працюємо цілодобово спати по черзі не менше шести годин. Ти, очі дельбоски, зробили цілком визначений рух у напрямку Петра, також мусиш спати. Ті самі шість годин. А решту часу нехай твій рот не закривається. Я мушу знати все про цю країну, її людей. І ось це палець до Намарі, рішуче приліпився до ЛСД-панелі комп'ютера, за яким нещодавно сидів Петро. Відчуваю, що так швидко наші пошуки не скінчаться. Рух за дверима мовчувся раптово, а звуки гучних перемовин, що швидко наближалися, змусили здригнутися у ціх. Це сталося миттєво. Двері рвучко відчинилися, і до кімнати широкою ходою увійшов Віталій Маркуш у супроводі головного менеджера, який ледве встигав за ним. Що тут відбувається без привітання промовив молодик, якого жодного з присутніх язик з доброї волі не повернувся б назвати босом? Та я й сам бачу. Затримали відвідувача за відеоматеріалами, здавалося у старшого охоронця, зовсім відбере мову. Працюємо. Бачу, як працюєте. Звук чому вимкнений? Так, неполадки з'явилися. Деражний, що змить встиг відновити зображення на моніторі, також несамокідь відчув зміну власного голосу. Утім, як почнуть розбиратися, з'ясують, що і запис вимикали. Оце в льот. Схотілося грошей перед Новим Роком. Тепер буде. Знову зринуло в уяві обличчя Сковороди, достеменно пояснюючи інженерові суть, Своєї глузливої посмішки Неполадки Полагодимо Старшого техніка сюди Зараз глянемо на ваші проблеми А лагодити вже інші будуть Стоп! Нічого не торкатися Що він украв? Батарею до т -т -т телефону Виправдовувався Віктор У нас відеоматеріал Відзнятий Віддав? От Приск навіть не глянув у бік затриманого. Ще ні. Наряд викликали? Ще ні збиралися. А чого ж так довго збиралися? Ну, ясно, самі хотіли розібратися. Все обірвалося всередині. Не знаючи новоприбулого, Денис зрозумів, що з-поміж присутніх він тут найголовніший. І зараз непереливки буде охоронцям, які вже намірилися заробити на ньому. Хвилини забрахло. Двадцяти секунд. Подальший розвиток подій уява домалювала миттєво. За цим уже не домовився. Зараз менти і кранти. Зброя. Перед очима попливли картини, як у безлюдному закутку покинутого елеватора, двоє виродків до смерті товктимуть Василя, котрий до останньої краплини життя сподіватиметься, що ось ось у маленькій кімнаті, яка насилу вміщувала присутніх, одразу стало спекотно, і він розтяг комір светра. А розум. Хаотично шукав вірного варіанту вирішення ситуації. «Це помилка!» «Я віддав батарею, он лежить на столі. І чек добре, прочитайте!» «А вони не відпускають, я ж віддав!» «Мені погано! Дайте вийти, будь ласка!» Денис смикнувся до дверей та отримав поштовх від одного з охоронців у груди. Стояти! «Ви що, не чули?» – підвищив голос молодик. «Наряд сказано кликати. А після протоколу всі разом з відео до головного адміністратора. А ти сядь у куток і закрийся». Тремтяча рука Віктора полізла до кишані в пошуках телефону. І одночасно Денисова правиця Відхиляючи вилох, пальто, минула за спину. В останній момент, упевненість, що чинить тактично вірно, додала твердості руці, що тримала зброю. Постріл гримнув у закритому просторі маленької кімнати і одночасно від голови молодшого Маркуша бризнуло на всі боки, сіканувши по охоронцям. Усвідомлення, що крадій тримає в руці зброю, а тому, хто вважався тут царем і богом, знесло пів черепа, тривало секунду. Ще дві. Шок від розуміння цього неймовірного факту. За три секунди Вальтер у руці Дениса встиг вистрілити тричі, дірявлячи з відстані одного кроку Груди нерухомо застиглих Віктора і його двох помічників. За цей короткий час двоє останніх, зрештою, спромоглися зрозуміти, що зміну розстріляють, і вони наступні. Першим оговтався головний менеджер усвідомлення, що не відчуває власник крух та ніг, коли кидався на вбивцю, було жахливим. Постріл пронизав його наскрізь, проте тіло за інерцію врізалося в Дениса, виводячи того з рівноваги. І цієї ж митті Павло, остаточно прийшовши до тями, вже відривав від столу важкий системний блок, що сили кидаючи у нападника. Ящик влучив у плече, і разом з менеджером Денис повалився в куток, вільний від інших тіл. Комп'ютерне крісло полетіло слідом, і Деражний вже не бачив, куди воно потрапляє, адже для того, щоб вискочити з кімнати, йому належало оббігти шафу, яка виступала зі стіни. Зумівши впертися ліктем вільної руки в тіло, що опинилося під ним, Денис викинув іншу, озброєну до гори, ловлячи широку спину інженера. Куля вдарила за низько, проте дебелий чоловік змахнув руками і врізався чолом у двері, який так і не встиг відчинити. Його потягло назад, руки скопилися за край столу, перевертаючи його на себе. В Останню мить нещасний і повертався обличчям до убивці. Дурні побажання здійснювалися раніше належного і не в тім місці, де хотілося. Дениса ж ніяк не мав наміру зустрічатися з цією людиною поглядом перед останнім пострілом. Так уже сталося. Вдаривши в груди, куля зупинила чоловіка. Денис нерухомо стояв посеред власноруч влаштованої бійні і витрищався на всі біч. Тіла на підлозі ще судомно рухались, усі крім першого. Ось і розрулив. Тепер взяти в руки власне себе. Інакше гаплик. Намагаючись не ступити в кров'яні калюжі, що розпливалися по ламінату, Денис позбирав на столі свої речі і запхав до кишень. Очі безпорадно бігали по апаратурі, розкиданій на підлозі, і ті, що залишалися на місцях. Тепер вже нічого не вдієш. Його зображення залишиться тут назавжди. Знищити їх нереально. Зрештою, убивця опанував себе, поляч через ковзнув навколо, перевіряючи в останнє, чи нічого не забуто. Взявшись за дверну клямку крізь тканину пальто, Денис визирнув назовні. У закутку нікого з піднятим коміром та опущеною головою, зиркаючи на всі біч, він швидко йшов до виходу. Пальці нервово стискали вальтер у кишені. Задній вихід двері, що розсуваються автоматично, виплюнули його на свободу. Широкі й швидкі кроки долали відстань, а вуха ловили кожен підозрілий звук за спиною. Прохідні двори миналися один за одним і не одразу збагнув, що час би вже зупинитися і глянути на годинник. Біля смітника під лухою стіною будинка не було нікого. Пальто, витрусивши все із кишень, Денис вклав у контейнер. Добре хоч светр із каптуром, трикотажну шапочку насунув на лоба. Ось і згаяв час. Скільки туди? Хвилин сорок, якщо швидко, пхатися до тролейбуса не хотілося. Він кілька разів стиснув кулаки. Руки наче й не тремтіли, але немов затерпли. Ноги також втратили звичну пружність. За своє життя Денис світ до пекла п'ять чоловік цілковито позбавлений ілюзії, Денис ніколи не сумнівався, що всі його попередні жертви опиняться саме там. Сьогодні за один день, навіть за кілька хвилин, цей рахунок довелося подвоїти. І упевненості в тому, що ці загиблі підуть тим же шляхом, чомусь не було. Люто сплюнувши, він рушив у напрямку околиці міста. Жінка в подертому одязі підійшла до контейнерів зі сміттям і поколупала кейком крайньому, а не знайшовши нічого, перейшла далі. Схоже, тут побувало до неї. Та на третьому контейнері, отче її загорілися, і пошерхлі губи щось проказали. Озираючись на всі боки, вона швидко увібгала несподіваний подарунок долі до зачовганої картатої сумки. Новий рік для всіх однаковий, і хоча б де перебувала людина в цей час, так чи інак вона його святкує. Саме про це думав Макс Цеплюк, якому випало щастя бути помічником чергового місцевого райвідділку поліції за вісім годин до визначної межі. Традиції ставити на новорічні чергування новачків дотримуються в усіх без винятку організаціях. «Прийшов – відбувай» уявив, як лілька вже збирається в кабак, у кампанію, в якій мав, звісно, гудітий він, іде за його відсутності, На неї вішатимуться всі, кому не ліньки. Сплюнувши подумки, лейтенант підправив запис у журналі і покрутив у руці телефон. Зараз почнуть справляти і тут. Вже готуються, носять. Як ті, так і ті. Влаштується на другому поверсі. І майор Зінченко стопудово не сидітиме власною персоною у дежурці. Доведеться йому. Потім хтось вийде. А ти чого не йдеш? А ви що, кликали? Зараз прийшли ми когось на телефон. І знову забудуть. Дідівщина конкретна. Добре, що на сході все затерлося. Першого б запроторили стопудово. Свято не створювало ні настрою, ні бажань. Хоча ні, була одна річ, від якої Макс однозначно не відмовився. Уявив, що несподівано забімкає телефон, після чого виникне екстрим, якого стане на обидві опергрупи. І основну, і резервну. От би банк грабонули, як нещодавно в Семигорах, і тоді всі літатимуть, наче підпалені. А він один продовжуватиме сидіти в теплому, і не його голова болітиме за новорічні висяки, адже функція чорового лише оцей апарат. А тих кілька, що також залишиться в райвідділі, постійно Виходитимуть і питатимуть, що та як, бо найбільше знатиме він. А може і Сокотнюк приплеве. Той вже, напевно, почав. Полковнику Циплюк бажав веселої новорічної ночі найбільшою мірою. Мрія почала помало втілюватися півгодини тому. А вже й не сподівався. У барі іміч сталася масова бійка. Народ не зміг дочекатися дванадцятої і вже в такій порі когось поп'яні штрикнули ножем. Основна опергрупа виїхала на місце. Якщо ж Мур буде вам роботи до самого ранку. Одніє. Розвели блінь дідщину. Звісно, Макс був далеко і від думки бажати смерті комусь задля відновлення справедливості в своїй рідній установі, але ж, що стається, те стається. І те, що зараз і вам також буде, уявив напрочуд реально. Та справжній хід подій не привидівся б йому навіть у найсхибленіших фантазіях. Забімкало рішуче і наполегливо, і рука смекнула трубку до вуха. Черговий третєго Дмитроградської райвідділку поліції лейтенант Цеплюк. Голос на тому кінці реально затинався і на силу промовляв слова. «Тут у нас це виставковий центр. Приїжджайте масово, «Стрілянина! Охорону побили!» «Давайте спокійно і зрозуміло, будь ласка, назвіться, хто дзвонить?» н -н -н «Начальник з техніки безпеки Малюта!» «Де ви, начальник? В якій організації?» В -в «Виставковий центр! Нірвана! Величезна споруда! Всі знають!» «І що сталося?» Ніяк не наважувався повірити власним бухам Циплюк. Охорону у нас постріляли щойно. Вісім трупів. Приїжджайте терміново. Сподіваюсь, це не новорічний жарт. Рука Макса потяглася до журналу реєстрації. Ще раз, ваше прізвище та ім'я. Звичайні для такого випадку перемови коли один нестями кричить «Їдьте швидше», а інший, хоч не хоч, зобов'язаний виконати передбачені законом формальності, тривали ще півтори хвилини. Після чого лейтенант притьмом кинувся на другий поверх, де отот -от мало початися святкування. Зінченко нарізав ковбасу, розповідаючи анекдот. Стрілянина унірвані, не зморгнувши з порога, заявив Макс. Що й надзвонили? Гора трупів. кажуть, вісім. Резервна опергрупа на виїзд. Уявляєш, який він про нас думки, якщо дозволяє собі отак хохмити, повернувся Зінченко до слідака, показуючи ножем у бік чергового. «Макс, я тебе вб'ю за такі жарти. До різдва чергуватимеш. Як бажаєте, трешмайор, щиро насолоджувався Циплюк. Я запис у журналі зробив. Вас повідомив. Сам би поїхав, але за інструкцією не можу. Добре, Максимку. Журналчик принеси, будь ласка. І якщо там не буде цього запису, не слухаючи погроз, Циплюк рвонув донизу і за двадцять секунд відхекався із розкритим журналом у руках. Старші позбулися перед новорічного настрою миттєво. Він стікав з їхніх облич, наче свіжо нанесена фарба під дію агресивного розчинника. Палець майору перся у запис, де було чорним по білому. Ти що в натурі? «Ти ж розумієш, скільки?» Всі заворушилися ті ж миті. Склавши журнал ще на двадцять секунд, Макс присів на своє місце, зовні флегматично спостерігаючи цілком законний ефект. «Діди, блін, ото не смикай чорта за бороду, хто б міг подумати?» Далі рука його потягла, Трубку на небо а погляд ковзнув по списку тих, кого належало обов'язково повідомляти. Попразнуйте тепер, шановні і поважні, от тепер вже точно всім стане. Перед кімнатою охорони вирував натовп, що дедалі збільшувався. Перші зазирали боязко, митєво блідли а їхні вигуки й тиради приманювали юрбу нових охочих. Були жінки із числа персоналу. Вони обходилися без мату, проте підсилені жестами і мімікою виглядали більш колоритно. Паломництво припинив той самий інженер з техніки безпеки, поставивши на дверях кількох охоронців, проте особливо блатним – таки вдавалося прориватися і зазирати. Хвиля покотилася гігантською площею центру, створюючи відповідний резонанс. Андрій мало не збив Олега перед дверима комп'ютерної, куди той збирався уйти. З цієї там Сенецький із замом зачинилися Саме крутять відео з кімнати охорони. «Блін! Ти ж до загальної мережі пароль знаєш. Вони на сервері зараз. І що? Летимо в кадри до твоїй Машки. Вона пустить». Обидва рвонули вниз, розтовхуючи наляканих відвідувачів. Лік в даному випадку йшов на секунди. Двері на силу втрималися на завісах. «Женю, вийди, будь ласка, на п'ять хвилин. Мені з Махою поговорити треба. Ну, прошу, не в службу, а в дружбу». «Що, обоє зразу із нею говоритимете?» невдоволено скривилася напарниця. «Він для підтримки. Ну, вийде мені, що на коліна стати?» Накинувши кофту на плечі, вона вийшла. Мало не зіштовхнувши кохану на підлогу. Олег сівся на її місце і застукав по клавіаторі. Ти що, дурний? Там звід, що ти робиш, дебіл? Вочевидь, до цього закутка хвиля ще не дійшла. Дякую. Замовкни на десять секунд, будь ласка. Справді заткнися, порадив Андрій, краще отуди поглянь. Вона б іще волала про те зображення на екрані, таки ошелешили її. Він йшов перевальцем, метляючи вилгами довго пальта. Двоє охоронців по обидва боки робили цілком зрозумілі жести, спрямовуючи клієнта, куди належить. «Звук дай», – попросив Андрій. «Не можу», – у ньому писалося, «вимкнули». «Ну, зрозуміло, що це?» – округлила очі Машка, коли в кадрі з'явився отпреск. «Дивись!» – крик вихопився з її грудей, хоч це було всього лише зображення на екрані. Обидві долоні затуляли рота, а погляд намертво прикипів до комп'ютера. Двері розчинилися і за їхніми спинами громадилися нові і нові працівники. Той, хто вже не вмістився, потяг інших до сусіднього приміщення. Лише мачуки і зойки створювали коливання повітря, яке, здавалося, геть застигло. Палець Олега непомітно натиснув ще кілька клавіш, заганяючи відео в інтернет. Місце, де знищити його, буде уже неможливо. Смугасті стрічки перекривали тепер обидва підхода до кімнати охорони. Працівників та цікавих випхали у великий холди ескалатора, проте кількість людей в тісному закутку зростало з кожною хвилиною. Слідча група, ППСники, прокуратура, спецназ усе це створювало непомірну штовханину, а на вісили все надходили і надходили. Щойно перервавши святкування, прибув обласний прокурор зі свитою і з хвилини на хвилину чекали на генерала. У самій же кімнаті на силу розверталися експерти. Поняття «не затоптати» перетворилося тут на порожній звук, адже стати реально не було де. Після від'їзду бригади швидкої, яка таки зуміла вишпортати з цього побою ще єдиного, хто ще дихав, на такі речі взагалі можна було махнути рукою. Людей тримали на місці, не дозволяючи розійтися, і намагалися віднайти свідків. Власне, моменту вбивства не бачив ніхто. Технік з райвідділу прагнув розібратися з системою спостереження та отримати відеоматеріал злочину, який за всією логікою нікуди подітися не міг. Системний блок знаходився в кімнаті охорони, і видобути цінні кадри найлегше було з нього. Та пристрій не вмикався, оскільки чи то перед, чи то після розправи був вирваний з коренем з мережі та добряче об щось гепнутий. Щоправда, ящик не розбився, і зовнішніх пошкоджень не мав, про те, щоб дістатися його місту, потрібен час. Існувала ще можливість сходу на головний сервер через інші термінали комп'ютерної системи Нірвани, тільки від працівників у кабінетах, наче корова язиком злизала. Робочі місця виявилися порожніми, і залишки начальства, яке могло би знати відповідний пароль або місце трансляції зображення знайти не вдавалося. Відповідальні ховалися по кутках, наче миші, адже розуміли, що найгірше для них – ще попереду. Гамір у суміжних коридорах зашкалював. Ті, кому належало розбиратися у скоєному, всі без винятку з таким масштабом, стикалися вперше. Згодом, коли ще нарешті вдасться вийти за межі кімнати охорони, де все сталося, і слідство набере обертів, роботи вистачить усім. А тим часом, поки працювали експерти і тіла заборонялися рухати з місця, більшість вимушено нічого не робила, Обговорюючи злочин, його амін ширився торговельними залами від епіцентру подій до периферії.